Твоїм диханням її стогін стає твоїм стогоном. Але жорстоке механічне серце Миколи Сидоровича Холодного відбиває останні хвилини щастя, і заклопотані вершники та автомобілісти в шкіряних плащах та зосереджені штабники вже летять у ніч, маючи при собі пакети із секретним наказом наркома оборони Тимошенка, військам Ленінградського, Прибалтійського особливого, Західного особливого, Київського особливого і Одеського військових округів, про те, що 22-23 червня можливий раптовий напад німецького вермахту. Оця найкоротша ніч року, найкоротші сни, найкоротші обійми, а вже гудуть мотори під перемишлем. І ще солодко сплять майбутні вдови та сироти, і вже фельдмаршал фон Браухич дивиться на годинник, і що останній поїзд з цистернами нашої нафти, гримуючи на стрілках, перетинає кордон, посміхаються німецькі залізничники, і вже перші гарячі гільзи падають у води Бугу. І вже вищі чини служби безпеки узгоджують карти майбутніх концтаборів. І ще вранішній туман підіймається над розімлілим Ярополем. Мури замку Потоцького блакитно карбуються в духмяному літньому повітрі 1941 року. Баби на околицях починають доїти корів. Білі молочні промені дзюркатять у новеньких відрах, парує молоко, ростуть у ньому веселі бульбашки, дихає спроквола лінива піна, повільно заповнюючи бляшаний конус. Ще не встиг отямитися, Микола Сидорович, ще не встиг навантажити в овакопоїзд обладнання кафедри і цінні експонати музею, ще не розтанув на його губах присмак поцілунків молодої єропільчанки, Ще не встигли догоріти авторемонтні майстерні, а вже Яропіль сповнено ревом плямистих, жовто-зелених бронетранспортерів. По гробатих вуличках міста сновигають запелюжені мотоцикли, запелюженими сірими солдатами 6-ї армії Вермахту. Ось і газетка з'явилася. Вільне Яропільське слово на жовтому папері, який зберігався для необхідних туалетних потреб у міськкомунгоспі. Ось уже його лошення по всьому місту, всім жидам Ярополя зібратися на підзамче. Ось уже викликає до себе Миколу Сидоровича Холодного той чоловічок, що в рудому капелюсі приїздив колись із Москви, з німецького посольства. Тільки тепер на цьому чоловічкові не рудий капелюх, і не смугасті штани, а чорна уніформа. Срібний погон на правому плечі, і тепер цей чоловічок не виглядає, як цивільний пентюх, хоча й поводиться люб'язно, пропонує сигарети, питає про здоров'я дружини та дітей, задумливо стукотить пальцями по срібному порцигару, на якому тьмяно виблизкує російська трійка. Диво коні линуть по морозеній поверхні порцигара. Іній Вибілює їхній шлях і ні чути в голосі чоловічка в чорній уніформі. О, пан професор Холодний повинен знати, як цінує німецька влада його заслуги перед світовою наукою. Епізод з канцлером Гінденбургом вже забутий, зрештою там... Погляд задумливо зупиняється на відчиненому вікні, звідки ще доноситься сморід грілого солідолу з автомайстерень. Там розуміють, що пан професор Холодний відмовлявся не з власної ініціативи. Зрештою він теж постраждав, за брехливим наклипом недругів його відлучили від великої науки, примусили животіти на цій жалюгідній кафедрі. Колишній працівник посольства приязно всміхається. Тепер він вже не схожий на гільйотину, кумедну машину для відрубування голів. Це скоріше людина, щира усмішка, він навіть трохи ніяково поправляє на лівому рукаві червону партійну опаску. Рафінований оберлейтенант зі слов'янським прізвищем Кабачик подає каву. Бесіда котиться далі, легка і невимушена, мов кольоровий дитячий м'яч. Тепер, коли всепереможні армії групи Центр марширують у глиб Росії, шалька історичних терезів рішуче схилилася на бік німецького генія, професор холодний має єдиний у житті шанс зробити запамрочливу кар'єру. Його життя, його ім'я, його авторитет у наукових колах засяють ще чистішим світлом, коли він зрозуміє історичну доконечність поставити свій талант на службу великій ідеї європейського ренесансу під проводом непереможної німецької націонал-соціалістичної робітничої партії. Зрештою, від професора Холодного вимагається невеличка послуга, певний формальний жест. Науковий архіцікавий експеримент, який не забере багато часу, в остаточному висліді спричиниться до ще інтенсивнішого прогресивного розвитку людства. Обміри черепів порівняльно антропологічне дослідження, яке.